аудіокниги українською від студії Калідор. Підпишіться на цей канал. Подобайте дане відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. Сьогодні, любі слухачі, я знову вкотре запрошую вас відвідати світ творів геніального майстра, людини. Котра заклала підвалини жанру горору Говард Філіпс Лавкрафт Алхімік. Високо, у горі, увінчуючи трав'янисту вершину розбухлого кургану. Бок, якого вкриті вузлуватими деревами первісного лісу, Стоїть старий замок моїх предків. Століттями його високі зубці дивилися на дику і нерівну сільську місцевість, Слугуючи домом та оплотом для гордої родини, Шанованої родини, котра за віком старша навіть за ці, порослі мохом стіни замку. Ці стародавні вежі й стіни сплямовані штормами поколінь і нині вже руйнуються під повільним, але могутнім тиском часу. Колись вони утворювали в епоху феодалізму один із найжахливіших і найгрізніших бастіонів у всій Франції. Барони, графи та навіть королі кидали виклики баронам, графам і навіть королям, але ніколи у просторих залах цього замку не було чути кроків переможних загарбників. Але від тих славних років усе змінилося. Бідність. Купії з гордістю, яка забороняла її пом'якшувати заняттями комерцією, завадила нащадкам нашої лінії підтримувати власні маєтки у їх первозданному близку. Випадаючи зі стін каміння, зарослі чагарником парки, сухий рів, Погано вимощені двори та розвалені вежі зовні, а також просілі підлоги, з'їдені червами та поточені шашелем панелі і вицвілі гобалени всередині, що розповідали про похмуру історію занепаду. Минали віки. Спершу одна – Далі інша із чотирьох великих башт були полишені, поки у одній єдиній вежі не залишилось родинне гніздечко, де мешкали вироджені нащадки могутніх колись володарів маєтку. Саме у одній із величезних та похмурих кімнат цієї вежі я, Антуан, останній із нещасних і проклятих графів ДК, вперше побачив свій світ дев'яносто років тому. У цих стінах серед темних і тінистих лісів, диких ярів і гротів на схилі пагорба внизу пройшли мої перші роки неспокійного життя. Своїх батьків я ніколи не знав. Мій батько загинув у віці 32 років за місяць до мого народження. Випадковий камінь впав на нього у одному із безлюдних парапетів замку. Моя мати померла під час роділ. Моєю опікою та освітою Займався виключно один слуга, котрий лишився. Старий і надійний чоловік значного розуму, Чиє ім'я я, я пам'ятаю як П'єр. Я був єдиною дитиною, І брак товариства, який цей факт спричинив сам собою, Посилювався дивною турботою, яку виявляв мій літній опікун, забороняючи мені товариство сільських дітей, житла яких були розкидані тут і там рівнинами, що оточували підніжжя пагорба. Тоді П'єр пояснював мені, що це обмеження було накладене на мене, тому що моє благородне походження ставить мене вище за рівнем від такого плебейського товариства. Тепер же я знаю прокляття, котре переслідувало наш рід і яке щовечора переповідали та збільшували, роздуваючи прості орендарі, розмовляючи із приглушеним акцентом в сяйві вогнів своїх котеджів. П'єр ставив мене вище зв'язків із таким плебейським товариством. Тепер я знаю, що його справжня мета полягала у тому, аби втримати від моїх вух подалі порожні байки про жахливе прокляття, яке переслідувало нас. Ізольований таким чином від світу та однолітків, Відданий на власний розсуд, я проводив години й дні свого дитинства, дивлячись у стародавні фоліанти, котрі заповнювали постійно затіненої перебуваючи у сутінках бібліотеку замку. Я блукав крізь вічні сутінки примарного лісу який вдягав схили пагорба біля його підніжжя. Можливо, саме через таке оточення та самоту мій розум рано набув відтінку меланхолії. Мою увагу найбільше привертали ті дослідження та заняття, які були пов'язані із темними і окультними науками». Про мою власну родину мені дозволено було дізнатись небагато, але те невелике знання про неї, яке я зміг отримати, мене вельми пригнічувало. Можливо, спершу тільки явне небажання мого старого наставника П'єра обговорювати зі мною родових предків, викликало жах, який я завжди відчував при згадці про мій величний будинок. Але коли я виріс із дитинства, я зміг об'єднати воєдино роз'єднані фрагменти наших дискусій, котрі вислизали з-під язика П'єра, котрий вже почав наближатись до старості і який, вочевидь, мав відношення до певних обставин, які я вважав дивними. Колись вважав дивними, але тепер став вважати жахливими. Та обставина, на яку я натякаю, це той ранній вік, у якому всі графи мого роду зустріли свій кінець. Хоча досі я вважав це лишень природною властивістю сім'ї недовговічних чоловіків. Пізніше я довго розмірковував над цими передчасними смертями і почав пов'язувати їх із поневіряннями старого, який часто говорив про прокляття через яке впродовж століття чоловіки носії мого титулу ніколи не проживали довше 32 років. На мій 21-й день народження старий П'єр дав мені сімейний документ, який, за його словами, передавався від батька до сина впродовж багатьох поколінь і продовжувався кожним наступним власником. Зміст того пергамента був надзвичайно вражаючим. Його перегляд підтвердив мої найсерйозніші побоювання. У той час моя віра в надприроднє була твердою і глибоко вкоріненою. Інакше я мав би із презирством відкинути неймовірну історію, котра розгорнулася перед моїми очима на сторінках фоліанту. Написане там переносило мене у часи тринадцятого століття, ті часи, коли поруйнований замок, у якому я нині перебував, був іще страшною і неприступною фортецею. У документі оповідалося про якогось давнього чоловіка, який жив у наших маєтках. Він мав чималі досягнення, хоч рангом був не вище селянина. Ім'я йому було Мішель. Зазвичай позначалося і прізвище. Мове. Він мав зловісну репутацію. Навчався понад звичаї власного роду і шукав такі речі, як філософський камінь та еліксир вічного життя. Мішель Мове вважався мудрецем, знавцем жахливих таємниць чорної магії та алхімії. У нього був син на ім'я Чарльз. Юнак пішов стопами батька. Він був знавцем заборонених мистецтв, і тому його називали «Лесорсьє» або ж «Чарівник». Цієї парочки уникали всі чесні люди, та підозрювали у найогидніших вчинках. Подейкували, що старий Мішель живцем спалив свою дружину у жертву дияволу, і незрозумілі зникнення багатьох маленьких селянських дітей також були на совісті цих двох. І все ж, крізь темні натури батька і сина – Проглядалося сяйво рятівного променю, сяйво любові. Старий палко любив свого нащадка, юнак також відчував до нього синівську прихильність. Нічого більше не цінували вони у цьому світі, окрім як одне одного. Та ось. Сталося так, що однієї ночі замок моїх предків був схвильований. Зник молодий Готфрі, син Анрі, графа. Граф шукав свого сина усюди. Пошуковий загін, очолюваний ним, увірвався до будинку, де мешкав Мішель-Мове. І чаклуна побачили за киплячим у казані. Без жодної причини у неконтрольованому божевіллі лютті і відчаї граф, пригадавши всі оповідки про зникнення дітей, вхопив за горло старого чарівника, і перша, ніж він відпустив свою вбивчу хватку, той помер». Наступної миті радісні слуги сповістили про те, що знайшли юного Готфрі у далекій, закинутій кімнаті великої будівлі замку. Але повідомили надто пізно. Бідолашний Мішельмове був вбитий намарно. Коли ж грав зі своєю ватагою, Повернувся зі скромної обителі алхіміків, і з-поміж дерев у підніжжю замка з'явилася постать Шарля де Сорсьє. Із розмов слух про те, що відбулося, він дізнався про долю свого нещасного батька, але спершу, здавалося, ніяк на це не зреагував. А потім повільно рушив назустріч графу і промовив глухим із жахливим акцентом голосом прокляття, яке потім переслідувало наш рід. «Нехай жоден шляхтич із твоєї вбивчої лінії не доживе до віку більшого, аніж твій». Промовив він і відстрибнув назад у лоно чорного лісу. Зі своєї туніки він витяг флакон безбарвної рідини і пожбурив його в обличчя вбивці свого батька. Граф помер, так нічого й не промовивши. Він був похований наступного дня. На той час минуло трохи більше, ніж 32 роки від його народження. Слідів убивці відшукати не вдалося, хоча загони селян нишпорали по навколишніх лісах і лугах довкола пагорба, на якому височив замок. Таким чином час... І відсутність нагадувань про ту подію притупили пам'ять про прокляття у свідомості сім'ї. Тому, коли Готфрі, невинний винуватець цієї трагедії, що тепер носив титул графа, був убитий стрілою під час полювання у віці 32 років, жодних думок. Окрім скорботи, про його смерть не виникло. Але коли через багато років наступний молодий граф на ім'я Роберт був знайдений мертвим у сусідньому полі без видимих причин, селяни пошепки розповіли, що їх сеньору нещодавно минуло 32 роки. Вони були вельми здивовані такою ранньою смертю. Луї, син Роберта, був знайдений втопленим у рову у тому ж фатальному віці. І таким чином крізь століття і йшла ця зловісна хроніка. Венріс, Роберт, Антуан – Арманс вривалося їхнє щасливе й доброчесне життя, коли вони були приблизно того ж віку, що й їхній нещасний предок після його вбивства. У тому, що мені лишалося щонайбільше 11 років подальшого існування, я переконався, коли прочитав ці слова. Моє життя, котре раніше я мало цінував, тепер стало видаватися дорожчим із кожним днем. І в міру того, як я все глибше і глибше поринав у таємниці прихованого чорного світу магії, воно здавалося мені усе дорогоціннішим. Зважаючи на те, що я жив Ізольовано і відокремлено, сучасна наука не мала на мене жодного впливу. Я жив і працював, як у середньовіччі, так само, як старий Мішель і молодий Чарльз, захоплюючись набуттям демонічних і алхімічних знань. Проте, що б я не читав? я жодним чином не міг пояснити дивне прокляття свого роду. У надзвичайно раціональній миті я навіть заходив так далеко, аби шукати природне пояснення, приписуючи ранню смерть моїх предків зловісному Шарлю де Сорсьє або ж його можливим спадкоємцям. Проте... Після ретельних досліджень я виявив, що немає відомих нащадків алхіміків і повернувся до окультних досліджень та знову намагався віднайти закляття, яке звільнило би мій дім, мій рід і мене від цього жахливого тягаря. Щодо однієї речі – я був певен абсолютно, мені ніколи не варто було би одружуватись, оскільки жодних інших гілок моєї родини не існувало, а отже я міг покінчити із цим прокляттям на собі. Коли мені мало виповнитися тринадцять років, Старого П'єра покликали у потойбіччя. Я самостійно поховав його під камінням двору, по якому він так любив блукати за життя. Таким чином я залишився дбати про себе сам. Залишаючись єдиною живою істотою у величезній стародавній фортеці, Мій розум несподівано запротестував проти своєї долі, із якою до того майже змирився, як і десятки поколінь моїх предків. Більшу частину свого часу тепер я витрачав на дослідження зруйнованих покинутих залів, веш та переходів старого замку, яких я в юності мусив уникати через страх і через деякі слова, що мовив колись старий П'єр? Адже він казав, що сюди, у певні частини фортеці, не ступала людська нога уже понад чотири століття. Безліч із тих старовинних, закинутих кімнат. Інших об'єктів, які я відшукав, були дивними і приголомшливими. Меблі були вкриті пилом віків, вони розсипалися гнилью від довгої вогкості просто в мене на очах. Всюди було заплетено павутиння, павутиння такої товщини, що я і уявити собі не міг тих потвор, котрі його сплели. Велетенські кажани, змахуючи своїми кістлявими дивовижними рукокрилами, шугали з усіх боків тієї нелюдської темряви. Я ретельно записував кожен день свого віку, аж до годин. Я чудово розумів. Кожен помах маятника величезного старого годинника у бібліотеці відраховує не час, а тривалість мого пререченого існування. І ось нарешті я наблизився до тієї миті, яку так довго чекав зі страхом, оскільки більшість моїх предків – Пішли із життя незадовго до того, як їм виповнилося 32 роки, я постійно був насторожі. Щохвилини я чекав приходу невідомої загрози, за якою неодмінно послідує смерть. Я не знав, у якій формі повинне наздогнати мене закляття. Але я твердо вирішив, принаймні, не дам вважати себе боягузом або ж пасивною жертвою. З новою силою я почав огляд старого замку і вмісту кожнісінького його закапелку».